Її шукали дуже довго. Чоловік перевірив горище, пивницю, спежарки, оббігав усі вулиці, всіх сусідів, знайомих. Усюди шукав її, не спав, не пив, не їв, навіть думати не міг про м'ясо. Яке м'ясо, якщо його кохана дружина невідки куди зникла? Одна з доньок принесла з вулиці чутку, ніби мама втекла з тим самим багатим директором складовного заводу, якому колись відмовила. Вони чекали на неї ще впродовж якогось часу. Чоловік змарнів, схуд, став схожий на побитого кіслявого пса, але діти зуміли повернути його до життя. Справді, подумав він, їм же ж треба щось їсти. І поліз у комень. Не знайшов там жодного шматка підчеревини. Лише свою закопчену дружину. Леле, яка печальна історія, засмутилася Марта. Час ставати вегетаріанкою. Якось уночі, при особливому поштовхові божественного натхнення Лука вигадав вельми дійовий і приємний спосіб лікування. Наступного ж дня він вирушив у тривалий похід аптеками фармакологіями і звичайними міськими ринками, скуповуючи всі можливі лікарські трави, пагони, листки, бруньки. З цією гербоколекцією повернувся додому. Марта спостерігала, як він порозкладав свою здобич на підлозі, пильно стежачи, аби нічого не переплутати. А тоді, навманячи за певною системою, Марті не вдалося цього визначити. Заходився все сортувати і змішувати. Деякі трави кришив, інші залишав неторканими, робив мікси по пять 6 різновидів. У кімнаті стояв густий аромат, від якого паморочилася в голові. Судячи з усього, Лука мав пунктик на рослинах. Згодом він дістав, звідкілясь маленьку керамічну люльку, протер її м'якою хустинкою і добряче набив однією з трав'яних сумішей. Розкуривши, простягнув марті. Валеріана блискуча, вона ж Валеріана Волська. Валеріана бузинолиста, Валеріана Лікарська або ж висока, Валеріана Пагорбова чи інакше вузьколиста або пагононосна, Валеріана Гроксгейма і Валеріана Російська, пильно дивлячись на Марту, яка випускала дим, пояснив Лука. Добре на серце і душу. Допомагає здобути рівновагу, спокій і внутрішню гармонію. Кілька годин поспіль Лука витрушував з люльки попіл і набивав її новими травами, безупинно розповідаючи. Тут є коріння абутилона Теофраста. Краще було б, звісно, якби я знайшов його насіння, яке широко застосовують у китайській і тибетській медицинах. Діє майже як алтея лікарська. Просто супер від кашлю. Переконаєшся сама. Ще пигла, звичайна листочки китайського ясеня які дуже добре допомагають від ангіни а трава коронарія зозуляча насіння з неї п'ють як чай від безпліддя у жінок тепер я змішав рослини одні з яких викликають блювання а інші його зупиняють і беріка гірка копитняк європейський копито кінське і фагн, але ти не лякайся, вони не зроблять тобі нічого поганого. Тим паче, що для аромату я додав чимало меліси лікарської. Відчуваєш? А тут багно звичайне, золотушник канадський, шандра, подорожник блошини від кашлю, а ще листя хрону звичайного, латук дикий і півники болотні. Вони мають такі прекрасні жовто-гарячі квітки, серденько від чи для статевої збудливості. А ще морква посівна від статевої слабкості. Ну це просто щоб ти відчула цікавий присмак. Ну не супся.